Так от влітку 1946 року покалічені війною вояки раптово зникли не тільки з залізничних вокзалів, а з усіх великих і малих міст, з усіх місць, як кажуть зараз, тусовки. Як це, не зрозумів Христофору. Учора були, а сьогодні нема. Наче корова язиком зв'язала, з Іркотовю констатував Андрій Петрович. Від Калінінграда до Владивостока за один день всіх тяжко скалічених війною чоловіків не стало. І практично ніхто зі здорових цього заходу і не помітив. й справді, напружував пам'ять Рудольф Карлович. У 46-му я закінчив ФЗУ, або синий призвався до армії. Е ні, пригадую, був у мене добрий приятель, без ноги дядя Толя. Його справді як лизень злизав. Це інших не пам'ятаю. А ось у моєї мами та й багатьох небайдужих, до чого горя людей, виникло запитання. Куди зникли жорстоко покалічені війною інваліди? Невже я додумався генералісамус, товариш Сталін, відрядити їх до газової камери? У художника Всеволода Іванова є така картина «Острів Валаам». Ви, товаришу, журналісти, напевне, бачили її? Звернувся її погляд на Христофорова Андрій Петрович. На жаль, ні, розгублено втягнув голову в плечі Христофору. «Дуже шкода». Та досить тобі знову спробував угамувати друга Рудольф Карлович. Те, що ви, хлопці, винувато розслабився Абалкін, я ж просто згадую: зачепило заживе, хіба не можна? Кажіть, кажіть, коректно підбадьорив Христофору, та що там на картині? А на картині зображено безного солдата на силоморобному возику, який на тлі монастирських будівель сіймає руки до неба і кричить велає до господа Бога, просить змилуватись. Жорстока сталінська цензура допустила цю картину на загальний огляд, оскільки на грудях у солдата був хрест, тобто цей солдат був жертвою не Другої світової війни, а Першої. Але ми ж то знаємо, чи його жахливу трагедію показав нині забутий художник – Севолод Іванов. Посланець диявола, вождь генералісимус, друг піонерів товариш Сталін, аби каліки не мозолили очі ще не будівникам світлого майбутнього – і не псували краєвид найрозвиннішої країни світу, видав указ за більшловицькими правилами в усній формі. Вивезти їх куди-небудь подалі. Але не на південний берег Криму, не в санаторії Сочі або курорти Кавказу, як вони заслужили своєю кров'ю пошматованими тілами, а на північ, в Карелію, на великий острів Валаам, що на Ладоському озері. До того ж вивезли герої війни без суду, без вироку, на довічний строк без права листування. Але звідки ви це взяли? професійно засумнівався Христофоров. Бо все це я бачив на власні очі. Ото, коли мене повезли по моїх докумен... до моїх документів, довелось сірбнути і валаама. Наші каземати стояли неподаліки від інвалідських, а оскільки інваліди не могли один одного ховати, цим займалися ми скидаючи трупи в одну загальну яму. Каліки мешкали по п'ять чоловік в келіях для одного ченця. Тож потім матусі я пояснив, щоб вона не шукала могили Василя. Достатньо було знайти на карті клятий острів, поставити на ньому хрестик і помолитись. Валаам, Барацька могила. Андрій Петрович замовк. Першим паузу порушив Лещинський. «Ти вже пробач, Андрію, мені цього жахіття не довелося спробувати. Вчасно за кордон звалив». «Твоє щастя!» – смахнув слізу Абалкін. «Так, наламав сталінь дров, тобто доль», – співчутливо вимовив Христофоров. «А тут, дорогенький, дозвольте, невелике уточнення», – підвівся з крісла Абалкін. «Це, мушу сказати, міф, причому народжений радянською історією». Хоча побудований він майже за релігійною схемою, а тому так успішно проводився в свідомість нашого нещасного народу. Про що це ви, здивувався Кристофору? А про те, що Сталіну у цьому міфі припадає роль чорта. Спокусника зі шляху істинного. А всі інші, хто ж виргнув напівфеодальну країну в авантюру соціалістичної революції, виводяться за межі зони критики. Більш того, вони ще й останні потерпілих. Чесно скажу, нікого зі старих більшовиків мені не шкода. Шкода тільки простакуватого, трудящого мужика, котрий став жертвою і цих авантюристів, а не одного лише Сталіна. Шкода таких інтелектуалів, як Микола Вавілов, Йосип Мендельштам. Тільки вони заслуговують пам'яті. Це я до того, що загальний пам'ятник жертвам сталінізму – це брехня. Я теж за конкретність кивну, погоджуючись Лещинський. Мене, наприклад, дуже дивує поведінка нинішніх комуністів. Мовляв, великий Сталін іноді не туди заводив соратників, а в цілому давайте, хлопці, йдуймо назад у соціалістичну демократію і життя стане повною чашею. От нервово вигукнув Абалкін. До соціалістичної демократії можна прийти тільки шляхом заперечення розвиненої буржуазної демократії. І від абсолютизму і кріпосництва можна прийти лише до іншої перекрученої, прикритої соціалістичними гаслами форми кріпосництва і абсолютизму. Така природа сталінізму, але не Сталін її творець. Він при ній як крихітка цахес при рабських інстинктах людей. «Розжуйте!» – розгубився з натямлений Христофору. «А що тут жувати? Треба дивитися в завтрашній день». А завтрашній день наш укритий мороком, бо метастазо сталінізму оплутали все навколо. Нинішні вітчизняні правителі як вогню бояться розвиненої буржуазної демократії. Усе підмінюється демагоією. Ви подивіться, скільки розвелось у владних коридорах крихіток цахес, що паразитують на арабських інстинктах людей. А в результаті народ вимирає цілими селами, як це було за часів сталінських голодоморів. Так доки ми будемо такими покірно нещасливими? Виходить, час іти на барикади? Сумно посміхнувся Христофору. Так, а ні, то вимремо. Квороз та несправедливості в'їлася в нас дуже глибоко. Але її необхідно здирати, інакше у наших онуків і правнуків не буде майбутнього.